Твісл здивовано витріщився на Харлана. Його рідке, сиве волосся скуйовдилося і стирчало в усі боки. «Ти жартуєш?» «Ні», – гостро відповів Харлан. «Мені не до жартів. Ви обіцяли, що все залагодите. Може, ви жартували? Нойс повинна бути зі мною. Ви обіцяли? А вже ж обіцяв? Я виконав свою обіцянку. Тоді покажіть мені її, живу і неушкоджену». «Знаєш, я ніяк не зрозумію тебе. Тож не я заховав її. Ніхто її від тебе не ховає. Вона й досі там, у далекому майбутньому, про яке Фінджі говорив у своєму донесенні. О, всемогутні часи! Я ж тобі казав, що їй нічого не загрожує!» Харлан напружено втупився в старого і промовив здушеним голосом. «Не грайтеся словами! Гаразд, вона в далекому майбутньому і їй нічого не загрожує!» А що мені з цього? Зніміть темпоральний бар'єр із стотисячного. Що зняти? Бар'єр? Капсула не проходить крізь нього. Ти мені ніколи про це не казав, обурився Твісел. Хіба? Харлан був украй здивований. Хіба він не казав Твіселові про бар'єр? Адже він тільки про це й думав. Невже не прохопився жодним словом? Харлан ніяк не міг пригадати. До нього знову повернулася рішучість. «Гаразд», – твердо промовив він. «Вважайте, що я сказав вам зараз, зніміть бар'єр». «Але ж це неможливо. Бар'єр проти капсули? Темпоральний бар'єр?» «Ви хочете сказати, що не ставили його?» Присягаюсь, часом не ставив». «Тоді? Тоді?» – Харлан відчув, що блідне. Виходить, капсульні шахти заблокувала рада. Їм усе було відомо, і вони вирішили діяти незалежно від вас. В такому разі присягаю з часом і реальністю. Їм самим доведеться пошукати і це оголошення, і Купара, і Малансона, і все, що залишиться від вічності. Діть Лисого вони знайдуть. «Стривай, стривай!» Твісел увідчаї схопив Харлана за лікуть. «Візьми себе в руки!» Подумай сам, мій хлопчику, Рада не ставила бар'єра. Але ж він стоїть. Вони не могли поставити такого бар'єра. Ніхто не міг. Це неможливо теоретично. Ви, мабуть, не знаєте всієї теорії. Бар'єр існує. Я знаю більше за будь-кого із членів Ради. Така річ неможлива. Однак бар'єр існує. Коли це справді так... І Харлан раптом помітив в дві очах такий невимовний жах, якого не було навіть тоді, коли він уперше почув, що Купер потрапив не в те сторіччя і що над вічністю нависла загроза загибелі.